Historiaz behar dugu mintzatu, goizontan, eta urriaren irua, azte artea dugu egun, eta Luis Compainz, beraz bera izanenak gure gaurko protagonista eta hortarako dugu hemen ba, historialari ba, Josu Txueka, egunon? Egunon. Luis Kompainz, Kataluniako presidentea Espainiako gerla garai hortan, kokatuko dugu, eta e, urrian iruan, 1200 berro gehian, Nola konpains izan zen madriletik barcelonara igorri zuten epaitu eta berehala afusilatu edo hil zuten. zer gertatu zen urrien hiru hortan. Josu? Ba, Urriak hiruuan nahi zuzen ere, Madriletik segon tokitik Direzion General de Segurdat delako toki siniestro horretatkan aterat zuten konpains eramateko barcelonara hor bertan egin behar ziotelako, epaiketa eta gero horbertan irzutelako urriak amabostean. Nola iritsi zen konpainz Madrilgo Deidizio General de Seguridad Olakora, hain zuzen ere, abustuaren erdialdean, Frantziako Berretañan, gestapokuek, Espainiako poliziaren laguntzarekin edo akulluarekin nola baita zeteko, eh, atxilotu zutelako. E, gestapokoek eraman zuten Frantziako Pariseko lasante prisondegi e, famatura. Hor egon zen hilabete pare bat, baina urriaren lehenbiziko egunetan, hain zuzenene heenddikan oso gertu daukagun, hendaiaren eta e, irun arteko zubian, hor gestapokoek naziek eman zioten Jewish Compains Espainiako poliziari oiek eraman zuten esan dugun bezala iru, eh, Madrilgo Direzion general Seguridad horretara hor hainbat egun egon eta gero horriak ama, horriak hiruan bidali zutenzelonara Luis Comppains beraz Kataloniaako autonomiako presidente zen Espainiako Gerla piztu zenamila hogeita haasiian nortzen Luis Comppains. Luis Compains formazios bueno asteko katalandarra zen karroz errikoa, zuzen ere, hil zutenean berroita mabi urte zitun, baina e, bide luze egindako politikan. Aintzuten ere, bera, a, katalandar abertzalea izan zen, leke langileen abokatua, baina gero republika aldarrikatu zutenean, bera, tarrade batera eta batez ere franzes, asekin batera sortu zuten gaur egun ugaindikan indarran daukagun alderdi politiko oso esangguratua eskerra Republikana de Kataluña. Frantsez Masia hil zenean hogeita amahiruan bera bilakatu zen generalitateko presidentea. Kontutan izan beharko dugu Kataluniak baseukan indarrean bere autonomitatua mila etun eta gogeita hamabitik eta bera bilakatu zen generalitateko presidentea. Eta... Ardura horretan egokitu edo tokatu zitzaion gerrari aurregitea Barcelona-Barcelonatik. Eta bera egon zen, e, gerra amaitzear arte, edo Katalunian amaitu zen arte, hor Katalunian generaliteko presidente bezala, eta hain zuzende, Espainiako gobernu batera, zera e, a, gerrari aurregitea. Mm. Ta justu, gerra bukatzea arzelarik, alde egin behar izan zuen, erbestera alde izan zuen, kasortara Franzi da, eta... Katalunia utzi zuen, baina zuen bakarrik utzi, eta hor bada argazki famatuat, ibilaldi famatuat, zene, konpainsekin batera, Agirre Euskal Endakaria, eta Manon Hirujo Iruho, baita, parlamentario, elkarrekin muga pasazuten, eta pasatu ziren bestaldera, ez? Bai, egun berean, ordu edo unez berdinetan, labajol delako erritik, mugaz bestaldera, katalunia, iparraldeko kataluniaara, igaro ziren, Manuel Azania, Juan Negrin, Juiz Kompainz eta José Antonio Aguirre. Beraz, Espainiako lau lendakariak. E, Guberno burua, Manuela Zainia, Juan Negrin, Estatu burua, eta Generaliteteko edo Kataluniako e, lehendakaria eta Euskadikoa. E, leku berdinatik pasatu ziren, baina e, e, une ezberdinetan. Bai, baina lauak mugas besta ziren, eta lauak erbestean hil ziren, une ezberdinetan bakarrik fusilatu zuten, bakarrik arripatu zutelako Luis Kompainz, baina bere baita ere hiltzen zen Montobanen Manuela Zaina, 1908 Tamaseian hilko zen erbestean ere bai joan Negrin, eta 1908 Tairuro hilzen erbestean baita ere José Antonio Aguirre. Beraz, laulen dakari oiek, hain zuzen ere frankismoak eh, al, eh, Eraginez, aldegin behar zuten, eta justu hori, leku berdinatik, baina gero patu ezberdinak izan zituzten, baina guzti guztiak hil ziren erbestean. Edarki ba, gaurkoan izendugu Luis Kompain, ezautu dugu, eta hurrian iruan dugu aipatu zer pasatu zen 1200 bergoi garen urtean. Mila ezker jozu txueka. Mila ezker zuei.